akan berfikir dan kita akan bergerak dengan kalimah ini dan gerakkan semua orang Islam kalimah ini kita ucap dan kita sediakan orang supaya sediakan mereka dalam sejuk pun gerak, dalam panas semua gerak kita sediakan orang supaya mereka pun gerak dengan kalimah ini niat ya, semua manusia dari seluruh alam supaya mereka semua ucap kalimah ini mereka pun jadi orang fikir Dan mereka pun dicakap Dan dengar kalimat ini Jadi kita punya pakar masyar Bersama dengan Nabi-Nabi Dan wanita-wanita kita pun Akan bersama dengan Isteri-isteri Nabi dan sahabat Perkara ini semua adalah pasti Meyakin Cuma Allah Ta'ala Allah kepelihara kita macam mana Allah pelihara Nabi-Nabi Allah akan jaga kita macam mana Jaga Nabi-Nabi Bila kita ucap saja La ilaha illallah Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita Dan kita telah masuk Dalam pemeliharaan Allah Ini pasti Cakap lagi dan lagi Ya Allah Kami telah niat Memanisi di seluruh alam supaya semua jadi orang yang cakap dan fikir dan dengar Kalimah. Nah, jadi orang yang bergerak dengan Kalimah dia. Ya Allah, kami telah buat kesalahan, kami telah buat kecuaian kami. Ya Allah, maafkanlah kami. Ya Allah, maafkanlah kami kerana kami punya kecuaian dalam bauh ini. Wa ilahi antasubahanaka inni kuntumizalimit. Allah subhanahu SWT Allah SWT akan buka jalan Macam mana kita nak bergerak Dengan kalimat ini Dan kalimat bergerak sampai kiamat Allah akan buka jalan Bila kita banyak istighfar Allah akan buka jalan Dan Allah akan bagi kita rezeki Daripada sumber yang kita tak sangka-sangka Dan Allah dalam setiap kesedihan pun Allah akan bagi kita kegembiraan Kita semua Bila kita Bawa kalimah ini Semua mereka dengan segala kekuatan Kalau mereka menghalang Allah akan semua musnahkan semua Ini pasti bila, Ya Allah Ya Allah Jadikanlah semua Manusia di seluruh alam orang kalimah ini Dan selamatkanlah Mereka daripada azab Kita menyeru di seluruh alam Dan bergerak semua manusia di seluruh dunia Ya Yuhan Nas Wahai semua raja-raja dalam dunia ini Ya wahai semua orang, -orang menteri peniaga, perniaga petani. pertani Jadikanlah mereka semua orang, orang Yang ucap ini Dan orang yang menyebabkan kalimat ini Bila kita kata La ilah ilah Kita akan berjaya Perkara yang pasti Gerak dengan kalimah ini Dan kita kata Ya Allah kekurangan kami Dalam perusahaan agama ini maafkanlah kami Ya Allah Ya Allah selamatkanlah kami Dan semua manusia di seluruh alam Daripada perlugian selama-lamanya Semua raja-raja dalam dunia Jadikanlah mereka pun Orang yang ucap dan gerak dengan kalimah ini Peraja'u cakap dan gerak dengan gerak dan dan tunaikanlah perintah Allah dengan cara Nabi kita minta ya Allah bagilah kami taufik untuk tunaikan perintah kamu dengan cara Nabi dan selamatkanlah kami dan ya, semua seluruh alam daripada kerugian selama-lamai ya Allah dengan belas kasihan kamu semua lelaki wanita semua raja-raja, menteri-menteri, orang kaya, miskin, jadikan mereka pun orang ucap kalimah ini, dengar kalimah ini, fikir kalimah ini dan selamatkan mereka pun daripada kerugian selama-lamanya. Sampai hari ini, kami tak cakap pun, kami tak buat musuh ini. Ya Allah, sampai hari ini, maafkanlah kami. Ya maafkanlah semua manusia. Maafkan semua orang Amerika, semua orang Asia, semua orang Amerika, semua Australia, yalla. Jadi kalau mereka orang ucap kalimah ini, dengar kalimah ini, fikir kalimah ini, bergerak dengan kalimah ini, dan menunaikan perintah kamu dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ya kita sediakan orang lain untuk mereka bergerak. Jadi, ya, jadikanlah kami dan semua orang jadi berusaha dengan kalimah ini dan selamat kita pada kerugian selama-lamanya. Kalau dalam kelaparan kita bergerak dengan kalimah ini, kita bergerak. Anda akan bagi pahala lebih. Kalau dalam sejuk kita dalam gerak dengan kalimah ini Kita dapat pahala lebih Begitu Salalah Arsulam bergerak dengan kalimah ini Kita akan dapat bersama dengan Nabi Alaihi Wasallam. Kita akan bersama-sama dengan Nabi Pada Masya Dan wanita kita bersama dengan Wanita Nabi Nabi Isri Nabi dan sahabat Tuan-tuan semua telah buat niat insyaAllah InsyaAllah Allah Shallallahu Alaihi Wasallam saban pan bulan tiap-tiap tahun di luar dina, 4 bulan tiap-tiap tahun di luar madina. Tantrang tu mohon ya Insyaallah. Yalah maafkanlah kami. Sampai hari ini kecuaian kerbau saya juga memaafkan kami dan kami akan bergerak dengan kalimah ini. Seperti mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menyuruh Wahai manusia ucapkan kalimah lah la Inshallah la, kamu berjaya. Dan Kita minta maaf kepada Allah. anda akan selamatkan kamu daripada azab neraka niat untuk seluruh alam dan kita nak menyeru kepada kalian lain ya, wahai raja-raja di seluruh dunia wahai menteri-menteri kedama menteri wahai menteri-menteri wahai peniaga wahai petani saya ucaplah la ilahillallah kamu berjaya Ya Allah Jadikanlah kami dan semua manusia Ucap kalimah Selamatkan kami semua manusia Dari kerugian Selamat dalam setiap perkara Kita akan tahan daripada kamu Ya Allah Dan kita akan ikut cara Nabi SAW Dalam setiap perkara Kerja kami Kerja kami Ya Allah Untuk Supaya semua manusia seluruh alam Ucap dan berfikir dan bergerak dalam kalimah ini Tapi buat, maafkanlah kami Allah Allah kata Allah kata apa? Hamba aku tahu ada orang yang ampunkan dia Saya saya ampunkan dia semua Allah kata Hamba aku tahu saya boleh mampunkan Saya hampunkan semua Wahai wa Allah hampunkan semua Seluruh alam kita minta ampun. Allah tahu. Ini kulit minta ampun untuk orang Islam yang lain ada tengok gambar aku. Kita minta maaf untuk orang-orang lain. anda bersyukur kita. anda gembira dengan kita. Kepada semua doa untuk pengampunan orang lain begerak bergerak dengan kali main